El hamdulillahi wahda was salatu was salam ala man la nabiy ba'dahu Tema asoudi tecilën do të sqarojna në te, në lamin e akhlaqut çka do bëj me madhështin e obligimeve të muslimanit ndaj muslimanëve madhështin e obligimeve të muslimanit ndaj muslimanëve dhe vlerën e moralit dhe nderit të muslimanëve Obligohet muslimani të ruaj nderin dhe moralin e muslimanëve. Nderi, morali i muslimanëve është prej gjërave finale, për të cilën Allah azza wa xal ka dërguar të dërguar të tij, për të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka bëu jihad për moralin, për nderin e besimtarie. E ka madhuruar Islami aq shumë moralin. E ka e ka madhuruar Islami atë shumë nderin e besimtarit, so që e ka bod vlevshme, bara me qabën shtëpin, për shtëpia unë më të shajtë në tukën Allah të zogjel. Thotë për nga Mbira a.s. Në hadithin, të cilin e ka nguë e marrë shumë se një qinë mi prej sahabëve, unë haqjatullu edhajë, Këtë hadithë e ka transmitu e Bukhariu e dhe muslimi. Thetë për nga mberë aleyhi sallatu wassalam. Thetë inë dimaekum, wa emualekum, wa ahradakum, haramun alejkum, ka hërmeti jomikum hedha, fi shëhri kum hedha, fi beledhik kum hedha, e la helbelaut. Thetë dine o muslimon për nga mberë aleyhi sram. Se gjaku i juaj, pasunia e juaj, nderi, moral i ju, është i shajtë. Qysh është sh e shajt kjo dit Dita e arafatit Qysh është i shajt kjo muaj Qysh është i shajt kjo vendamon Qysh është e shajt me kja Edhe thetë për nga mbela E lehel bellakt E kuptohë hadithin Me përkësye shqip i bjen hadithi Ju pës juve kështu Nesë ndonjarë i prej neve Kish me pa një njëri Një zulum qarë, një qafirë E ka kopë që kichin edhe poj prish Murat e qabes Kush prej neve kish bo sabër momenteve me kështyrat oh? Ah, wallahin. Jo më bindum që të gjithë prej neve kishumo rrezikuë. Ah? Edhe nëse e dina që smujna me i dal ball, ha por me pengua as sa kena mundsi atnjëri dhe me e largua prej rënimit çabës. Është e vërtet kjo? Mirë. E një i tabeler është Allah që u jel gjaku i besimtarëve apo edhe më mallëqëstor qysh kena me pa po në fund. E qka po ta mërmeni ati kur po e nje një, një besimtarë, tu e bo gibet një besimtarë edhe përrinë edhe përheshtë? Kua ki e imanin tënë? E edhe në allahë a zë o gjelë në dëgjo që ka edhe ma keqë. Po qka që i shpesh prej neve po e marrum që kichin edhe po bohëm prej aty nëvë që e prishum qabën? Shpesh po bohëm na ata që po e marrum që kichin edhe po e prishum qabën? Gjësisht, po i bojna gibet besimtarët. Po i shohin edhe po i nënçmojnë në besimtarë. Dhe kjo që Allah do gjel është e njëjtë, sikurse më e prish çobën. Thet Abdullah ibn Omeri, një ditë ndalet edhe e kthyr çobën. Edhe i thot sa më madhështore je. Sa so është ai ti? Thet po vallahi billahin. Thet besimtari, edhe morale nderi so ti na është më i shëjtë se sot ti, më i shëjtë se sot çobja. Dhe si s'i Thet Abdullah ibn Ameri Thet nënqmimi edhe fyrja e besimtarit është më më dhe shtore të Allah Zaujel, seso me nënqmu Apo me thyë, haremin Apo në shrejtërin e qabës Edhe të medines Allah Zaujel në ruit Të ndëruar lëzër Thet për nga mberë a.s. Hadithin të cënë e transmeton Iman Muslimi edhe Iman Mahmedi Bejhakiu edhe të tjerë Prej hadithit të Ebu Hurejres Thet kullu muslim anë ala muslim haram Gjdo musliman për çdo musliman është haram e ka haram mja prek dëmuhu jo ku etina gjithsesisht më evro apo më rreh apo më më dëmtuë e dyta se e ka haram se pasunin e tina nuk lejohet të marr prej pasunis të tina veçse ashtu si ju joka lejuallahu azza wajal edhe e ka haram E ka haram në mja prek në derin Mos menoni në derit që është Dhe që më bozi na Mirë po nderi në derin e besimtarit është Ne e bogi bet Me në nëqmu ato Mja keshe dhe teshen që e ka dheshen Apo një levizje që ka e bën besimtari Që shkina me e po Unë un të ardhmen Allah dhe gjennaruit Ka ornë hadithin e Gjabirt Hadith këtë cilë në kanë zirë muslimin një man Edhe kanë zirë ibn Habbani Edhe kanë zirë Hakimi Edhe e ka bo sahih që thëtë për nga mberë alihi salatu wa sëlam el muslimu men selem el muslimune min liseni hi u ajedi hi musliman është aj prejtë cilit kanë shpetuar muslimant ha? si ka prejtë muslimant me gjuhen e tina apo me dorën e tina unë pës të pësë ty e parate e vehten so harë kalon niste katër orëshi që gjuha jote nuk në dytet Tu i bog i bet besimtarët, apo dikom pri besimtarëve Apo tu e nënçmu dikom pri besimtarëve Py të vehten Edhe atëherë më fund Je për rezultat vehtes të ndë Lasni, po e përmendin një hadith Edhe ju kësha këshilue Që ta shtinin krye këtë hadith Ne e kina përmend hadithin në ndersin e kaluem Që ka hëmpin nga mbira ale i sërom I je kum vë I se atë dhe të lbejnë Dhe të rruën në thetë mos i prish një mardhonjet mes juve Për inëha halaka Se ajo ti ti rruën vejë Pra të lempa vejë pra të mira Ndë gjënë një hadith Shumë konkret që shë kalëzën për nga mbërë Aleyhi sallatë u sallam Se të buhurera radiallahu anhu Se të ka ardhë një njeritë për nga mbërë Aleyhi sallatë u sallam Këtë haditha është të transmetani ma Muhmedi dhe ibn Habbani Edhe ka thomë hajthimi Doon se transmetuus të këti hadithi Jënë këlejtë e sigurd Apo thëka Se E buhrera ka orë një njëri të pingambira, alis roma dhe pithet E ja Rasullallah E kina një grua këjshike E jep sadak shumë Falë namaz shumë Argjeron shumë, është jo alla na file Thetë mirë po thetë me gjithket Thetë i fyën a Nuk shpetojnë këjshite saj pëjgjua saj Dikon e nënqman Dikon e bënd në gjibet Dikon, për dikon bërt fjallë Edhe kështu më radh I ka thonë në këj sahbiju Thetë ku e ka venin këj Fa hie finë në rë Fa venë i soja është në zjarën e gjëhmemit Unë pjo thomë merën edhe lidhën e me hadithin e kaluëm këto Jusë qarohet kuptimi hadithit dërësit kaluëm Thetë kënjeri, thetë mirë thetë poja rësullë Allah Thetë është thetë një gruë tjetër thetë gjithashtu thetë Ajo thetë falë namazë, jepë sadak Thetë argjerën na file, këllë këto i bënë Po bënë pak për këty në vjo shumë si kurse e para Kë Fath kur t'jap sa doktet ai diçka hapet do t'cua pa djotet se nuk jap shumë sa dok. Fath mir po thot nuk e prek me gjuhën e saj kurkën, për muslimanëve, për koishivet e saj. Ju fol mirë, nuk i bën gibet, nuk bart fjalë për to, edhe kështu më radh, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha hiye fil jenne, tha ajo është xhennet. Allahu xhenna Allah boft pritën def. Shkurd loydashun. Nëse unë edhe ti e dojmë në xhenetin qysh pretendojna, atëherë E kena para vetës Ose me elon në gibetin dhe në nënqmimin e besimtarve Edhe më shkuën gjennet Ose Me e bartë me veti gibetin Në nënqmimin e besimtarve Edhe fundi soj është A tjeku e përmendri për nga mbire Në hadithin e E buhurejres që e tha me transmetan Imëm Ahmedi Edhe e ka bodon hun, Transmetan Sufjan Ibni Husein Thetë jë mkonte i jes ibn i, jez, i, i Muawie ju më konë të nejtë edhe sikur qy shenë anë na të nejtë qita shtet kondar shtet më uqua e më shkua pishpije thet mjerë po u konë edhe një njëri atë e ju më tutë ku më thonë si të qua në one thet, e për që ta ku më nejtë dhe ju qua i njëri dhe u shkua kuru qua i kalzëva i jesit i thash nuk nejtë a thetë për tjetër veç qivtuta që qaj që kete ti po më bën gë betë mua thet kur i thash këtë set u koçit i asit në mauje edhe smuj ke moçit fjal pi gojën në kohë gjatë. Dhe sa so, unisa më uçiu më shku sah ku për muç ka thola. Tha kur unisa tha më shku sa më veti. E gazautë deilem tha a ke e luftuar deilem në shtet të shtënë në vend të kufrën. Tha i thash jo. Tham sa tha, e ke luftuar sendin dhe an tjetër për lëndën e kafirat. Tha i thash jo. Tham sa tha, e ke luftuar Indien, a dohom vend tjetër për vendet të kafirata. Sai tash ju. Tham tha sa, a ke luftuar për ndenin romake? Sai tash ju. Tham tha, kreet që ta kafira kanë shpëtuar për i teje, kreet që ta kafira kanë shpëtuar për i teje. Tha, es po shpëton ti këy muslimana? Subhanallah. Ndajoqto edhe qiten peshorën tondë ata me të cilët merren me dietatë e lusonetit apo me dietën e islamit më u bë xerr edhe të rëgjih, se skan të adilat, adohon, i akuzojnë djetarë të islamit, vëllahin për i ty nëvë kur, nuk i nani e fjalë që kanë fol, apo i kanë nënqmua kafirat, apo i kanë nënqmua ata cilet, e luftojnë dinë në allatan zëvgjel, ndërësa pak për i djetarëve, për i hoqëllarëve islam, kanë shpetu e për i ty nëvë, për pos ata djetarë që i kanë bostë si qadra, edhe më burohën, apo më ruhen Në amnin apo në nëhien e ty nëvë, e adhen Allahu min halihim. Dua i dashur, përsëri, po e përfundoj këtë, duke ta përsëritur hadithne për nga mberët a lehi sallatu vësallam, hadith këtë cilën e ka transmitua iman Bukhario edhe iman Kermidhio, dhe më thonë, pri hadithit të sehel ibn Isad e Sa'diot që e për nga mberë a lehi sallatu vësallam, une jëm i sigurë që qëllimi jëmë final është me arritë gjenethin Allah të dhujellë. Sko dushim, edhe më urujt prizjarë rë gjëhnemit Mjerë pëh, nuk ka rrugë më të legët Më urujt prizjarë rë gjëhnemit edhe me fitua gjënetin Se so, me urujt gjuhën edhe organin Fëpinga në bërë alisra tu e selon Me ndëmë me li, me bejne lihjejhi O rëgjlejhi edhe mën të lehull gjënne Kush ma sigurën gjuhën e tina Kush më sigurën se s'ka më fyë me, me gjuën e tina, s'ka më nënqmua me gjuën e tina, s'ka më bu gji bet me gjuën e tina, dhe t'ja këmsigurën ato që ka ka me s'dy konve tina gjësishtë organin genital dhe t'ja këmsigurën atina gjenetin. Allah zërgjën në boftë pri banorve gjenetit. Mirë, tema e radhes është argumentet të cilat të regojnë apo e shqarojnë se gji beti është haram, apo është pri gjunohëve të mdoja. E para është, fjallë Allah Azzawajllë, umësullët të lëhëgjërat, ajeti idëmëzajt, ku thëtë Allah Azzawajllë, ja ejuha lëdhina amanu, iqtenibu këthiren minat dhënë, inna ba'da dhënë në ishmë, dhe të oju oh, që keni besuar, thëtë, largohu një para gjukime, apo largohu një shumitëse, Parajyukimet, sepse parajyukimet, apo diso apri parajyukimet, që është ka thonë Sufjanë e Thauriu, ato, kur kërki është mendim të keqë për një vlo, edhe e manon zemër, par ato së të merë Allah Azogjel, mirë po nëse kërki e mendim të keqë edhe e shprejhë ato, qëtojën ato dëhonë cilët janë gjëna, janë haram, edhe të merë Allah Azogjel, uole atë e gjestë sesu, tëtë Allah Azogjel, mos i pasani, tëtë, Lëte gjësësësu, ha, mështë shkoni me i kontrolua njerëzit, ha, tekqyri që të so gjinohë i ka edhe tja përmende gjinohët të tina. Së është prenderit besimtarit mja lybë gjinohët besimtarit, po mja lybë mira të mirat e besimtarit. Së është cilsie besimtarit mja qitë në sheshë vepra tekqia, cilsie besimtarit është me embullu e besimtarin. Thetë Allah aza u gjellë, o leja dhë ka ba'du kum ba'da, mështë e bëni gjibet një E johibbo ahadukum enjeku le lahme akhihi mejta Fa kërihtu mu vattakulloh Inna allahe tawaburruhim Adon dhe njeri prejuve Se të me hongën mishën e vlahot tina Përse gjallih Se të krejt ju se të urreni Mishën e vlahot tina të vdekur Se të krejt ju se të urreni këto A ko dikush prej neve që ko qefë Me hongën mishën e një gjenazje La ma adhe allah Wallahin Goni Ju gjenazët vlahot tunë mir po t'ni çafirit ni as shumë veç do të mkon shumë pa shpirt se me ne dëmtuaj gjenazën e nit vdekni po pa mor pasysh ar besimtarat çafëraj në nyrë veçanë do të luttan that Allahu azze vezelat proshet tutni Allahu tazze ojel that edhe ktheun edhe pendohen te Allah se Allah është pendoës dhe mëshirues Shka kokë për kuptim kjo fjalë Allah dhe gjelë pe e krasën me bo gbet laon muslimon si me hongër mishën e gjenazës dhekën Dhe gjeni qka thënë djetartë Thetë qysh njeri, njeri uren, me naty shmerin e njeriut e u rejen me hongër mishën e dheknit që ashtu thë dëtë me u rejen dhe mu u largua pe gbetit Thetë atë dhlajt një abasi, unë kita jetë Allah që of t'i knoqëm me të Thetë e ka pru shambullë Allah dhe gjelë Hongland gibetit ja kaprushë amb sigurisht se me hongër mishin e Allahut vet vdekun sepse thot çysh thot e urren thot edhe natshmëria e njeriu thot e urren me hongrin mishin e vdekur a çashtu thot çysh është haram me sheriați është haram edhe me natshmëritë e njeriu thot gjithashtu thot edhe gibeti thot çysh është haram me argumentet sheriați thot është i pakën shumë natshmërinë e njeriu a njerëzit që bojn gibet jen stresa më olte e, e njerëzve Allahu zeujel Naruto that qetaude radiallahu anhum pjesën e fundit e, të ajetit apo rahimahullahu thot qy ashtu se çysh thot po largohen thot po nuk pehan mishin Allah e Allahut tuaj zekun thot largonose thot dhe mos e bani gibet vllazët e juve djoll tariful ghiba çka është gibeti gibeti e ka definuar pejgamberi alayhi salatu wasalam hadithin ne kan di imam muslimi e Abu Daudu domthon e Tirmidhiu e et tetier domthon drej hadithit e Abu Hurairës radiallahu anhu që pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë na ka pyetur a të druhen me lëgibe na ka pyetur a dini çka është gjbeti apo përgojimi thotë i kena thon Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ai dërgoi tinë adin masmire thotë na vao pejgamberi alayhi salem rikru akhaka bima yakulu me ia përmend vllau tënd ato çka urrejn çka është gjbet ha më ia përmend për vllau tënd ato çka s'koqesh më kallxue Mja qitu në shesh atë keqet që ka e ka Lajuteve, s'ko që më e kalëzue Thet, i kanë thonë Ja rësullë Allah, ere ejtele u kënë e fihi Po nëse ja përmeni që atë keqet që e ka Pithojnë, sa bitë për ingamber In kënë e fihi Me të kullu Fëka di këtëp të hu Thet, nëse e ka që ato që ka Po e përbëm të thoudon qe ardh gjë betet ndersa nese në, nuk e ka ato wellem yekun fihi faqad bahidtu thëse nese nuk e ka ato çka pjatuhuset ke shpik per atniri apo ke fol domthon gjunah edhe mat mad Allahu azzehual na rujt gjithashtu domthon kan ard edhe definicione të shumta domthon hadithet pejgamberit alayhisun kyrd hadithi masahidon hadithet tjera domthon cilat i ka përmend autori këtu çka nuk do ti përmendë domthon shumicën prej tyre domthon ka fjallë djetarë për sa janë sakta, ta është duhe me i përmen definicionet e gibetit, pe i tre djetarë dhe dhe mund dhe ju kisha lut, me vëmendje, me i ngua definicionet, e ta një musë mëna vetë a, vet, a që kjo gibet, edhe me e ditë të se qkartë gibetit. Maspari, thëtë ragët e lësbë hëni, Allah e zë u gjele pa të mëshirua, thëtë, e lëgibet e hia e njëdhë kur e lë insenu a ibe gajri hi, min gajri muhëgjin ilë dhe Apo përgojmë, thetë, mja përmenë një riu, thetë, vlojë të tina, Apo mja përmenë, thetë, një riu, thetë, ato të meta që i ka, Thetë, ato të meta që i ka, pa pos nevojë me i përmenë të tu. Ha? Sikur se përshemlë, kur kje nevojë, nëse një unë e ka, ka vërodikën, Atë, Ka morë ka dhia atëherë këtu kje nevojë. Më ka zhuënë. Ndërë sa nëse s'ka nevojë dhe përjashtimet e gjibetit, s'ka i ka përmeni më më nevojiu, atëherë është haram dhe unë kjo konsiderojët gjibet. Thetib një e thiri, Allah e paq më shiruotet, elgjibet u entëzgule lilinseni lil fi gaj bubeti hi, beso that më përmendhet vllon ton besimtor apo më përmend njeriu thot në mos prezencën e tij na me të keq thot u inkana fi edhe nëse i ka të tkësia që po i përmend ti dhe definicioni i fundit që ka duhet më përmendunë është definicioni i Imam Nevaiut ju kisha lut ndajane me me kujdes ndajane me vëmendje thot Imam Nevaiu duke pasu domthon un ket definim Imam Gazalijun para ti në nihja thot Imam Nevaiu thot Gjibethet ështet, mja përmendhet vla u tëndhet, ato gjera që i oren, unë qofshin ato gjera, unë trupin e tina, apën qofshin ato të kxia, unë thejën e tina, apën qofshin ato të kxia, unë dënjan e tina, apën qofshin ato të kxia, unë trupin e tina, unë moralin e tina, unë cilësi trupore tina, apën qofshin ato të, të meta, unë pasunin e tina dhe që në donë, kretë këtu a konsiderohen një betë dhe marin, definiminë, aso i naltë edhe argumentët që kina përmen me përmenë ma për, dhe të me përmenë, dhe të një të keqe që ka e ko një riun në vladin, në thminë e tina, apo në gruën e tina, apo në shërptorin e tina, apo me i përmenë këqiat njeri që ka i ko në teshat e tina, ha? aja për qëfar teshe e kishë veshë, gjysë mongë, me gjysë mongë, apo qëfar në gjyra Mërolat e tina, ha? Epe që shrike mërolët? Qa kish po shajbre që rrike mërolët? Kërejtë thët këtu, thët, hinë thët, unë gjibetë. Thët i më në vëju, ja për mene këtu e me fjollë, thët për rrike mërolët, apo njënit të najtë mërolët, e preke ja bune me dhurët, që këshë këshurët që ato që ka koqi, që unë mërolë, thët. Gjitha thët këtu sanë, thët hinë në definicion Sath hoxha kaptina e rodës është çka duhena më fol dhe me përmbledh me këto është. Thet hoxha, thët dispoziti e Egipetit, na kalzoon thotë se ç'është, ç'është haram. Ës kodishin të. Mirë, po tash të kallzon hoxha se harame të shkallzoon, ko harame të mbaja dhe harame të vogla. Apo gjinohet mbaja dhe gjinohet vogla. Edhe thët hoxha, thët rrezikshmëria e Egipetit. Mpasori Se të imam kur të bijo Allah e paqë më shiru e thetë Ska thetë thet, khilaf, thetë Ska thetë divergjensë Mes djetarëve se gjibeti është prej gjunahove të mdoja Edhe ska khilaf mes djetarëve se Ajë cili e ka bojë gjibet Dikon obligohet më bojë të ube pendimë të sinë qertë Të Allah zove gjellë Por sa so herë unë për të përstu E të për të vehten Por sa so herë një të anë ke bojë të ube ti Por njerëzit që ka i ke bojë gjibetë Thet imam Ibn Hajar elhajthimi Pej djetarve të shefeive kina fol Për të disa herë kina përmem Kit njerë edhe on kur kina fol Ati e në vakit u lë islam Thet Se cila prejtyre dhe mund Edhe gibetit Edhe në mimi athet dyat Thet jenë haram Thet me i gjmatu metit Sko mus marveshin mes djetarve që jenë haram Thet Por ko khilov të djetarve që gibetit Thet a është prej gjinohetve të mdoja Apo të vogla Thet ko khilov Thet është transmetuar i gëmoj, e vërtetë arshë përmendum se ka i gëmoj, mirë po, ky njerë i përmend fjalë don çka në dietar të mëvonshëm, mirë po thotë nuk ka xilaf, se me i bo gibet dietart. Kërkues të dituris, hafuzat e Kur'anit është përgjinohet me ndoja. S'ka nuk, në çertje xilaf. Zotë të dashur, këtu domthon janë dispozita e gibetit. Është përgjinohet ndoja me i gëmo të metit, po tash domthon rrezikshmëria e gibetit. E transmeton Xhabiri radiallahu anhu Unë hadithin të cilën e ka ndjeri më në Mahmedi, unë musnetin e tina, e ka ndjeri më në Bukhari, unë edhe bulmufret, edhe Shekhe Albani e ka bo kitë hadith hasen, se, thëtpe, Javira di Allah nukëtët inakon, thëtpe nga mberë a.s.a. dhe ka arë një erë shumë randë, shumë keqë, erë e, e ngërëtsir, au. Thet edhe na ka thon pejgamberi alaihi salatu vesselam, "Vet e dërru në me këtë rih, kjo rih, vet a dinë se çka është, vet për kofit është kjo erë." Vet na i thonim, "Allahu zeuherë dërgou me ty na vet edin masmirti." Vet na tha pejgamberi alaihi salatu vesselam, "Kjo erë e keqe është era aty në të cilët i bojn gibet besimtarët." Kjo erë e keqe është era aty në të cilët i bojn gibet besimtarët. E përmend Imam e Samarkandi Unë librin e tina të mbihull gafilin në urtësi. Pse të të nkohën e pengamberet a lehi sallatë u sallam ju ka një e era gibetit të të nkohën tërën? Së so gibetit bëtë dhe, së për një e të era. Thetë, unë kohën e pengamberet a lehi sallatë u sallam u bë pak gibet, rav gibet. Edhe... Sanecia nën një erën radh i dallën shumë, ndërsa vet në kohën tonë vet u um mbush bota me erën e Gibetit, edhe sikur ajnjerit që punon në vend me është një erë shumë e keqe. Të kur shkosh masparis mund monet aty, e sheh ato ai çaq turhan pin rënë se kogoj lehej. Pse u mësua me atë? Edhe na Allahu azza wa jalla na ruajt, i na mësua me erën e Gibetit, edhe për çata nuk e di na, nuk janëina domthon, erën e Gibetit çush ja kanë nie se habite pejgamberi tallehissalatu vesselam. E transmiton ima Mahmedin Musnedin etina, e Tina E transmiton gjithashtu edhe Budaudi edhe tërmidhiju edhe ka thonë tërmidhiju se hadithi është hasen për hadithit të ajshës Thetë se i kumë thonë për nga berë të alihi sëratu e sërom Hasbu kemi në sëfijet i këdhe o këdhe Le sëfinë se është qështu e qështu Ka ornë dësori vajetër se ka thonë se është E shkuta jo I ka thonë ajshja për sëfijen ha? Unë në njër hajgare po bisedonë bur The the thicosurse e vose rash me trup. Ojsha se porhaj gore. Skuqjet penga bela leys rhom dhe i thetset, wallahi thet. Mora ti kjo fiale ju te ndeti e kish porzie detin. E kish porzie detin. Sikur kto rrymat apo qi shpejgjuin me emna ne per Amerik qe pjao qen dashkim Allahu ze ojel qi po qe detin pe venedit qe ashtu gibetin po e konsidon penga bela leys rhom. Qe si tufoni. Allahu ze jena ruit pe Transmetën, Ebu Bekrete, radiallahu anha, jo Ebu Bekri, po Ebu Bekrete, kër të flasëm unë feqë atje, këna më dhohon për atë niri, qëli henë në namaz, para se më hinësaf, këna më e përmenë hadithën e këti, Ebu Bekrete, me të tëtërën mëllak të më fundë. Transmetën kësë habipë, nga më berit alihi sallatë vësallam, unë hadithin të cilin e kanë ziri më Muhmejdin Musned, edhe e kanë ziri më më... Ibni Maja, edhe Ebu Daud, e taj lusi, edhe këtë hadith dhe më thonë, Sheikh Ebu Iqake Lohuajni, ka thonë se transmitu së të këti hadithi dhe më thonë, jënë gjithë, të katë, all, Allah ha zërgjellë në eruit Sheikhun, thët, kam qenë të etë me pingamber në lehi sëllatu wa sëllam, thët, edhe më ka kopë me dorën e tina djatë, thët, edhe ka qenë një njëri tjetër, më dorën e majtë pingamber të lehi sëllam. Kina ka lua, ka dy vore, thet, edhe, Ka thonë për nga mbire aleyhi sallatuhu wa sallam Inna humale ju addhibën Këta dë njerëz unë këto dy vorë Thetë për më dëshkohen Ume ju addhibën i fi kebiretin Thetë edhe nuk për më dëshkohen Unë gjuna, unë diçkat madhe Unë këto, unë kebiretin Apo në gjunaht madhe Kanë thonë djetëtorti kanë përmen në dy dy dy qëllime kanë thonë ka, ka pas për qëllim pejgamber thonë nuk pëndeshkohet un gjunaht madh ha ti ata kanë pas kanë thonë hajse gjinahi vër kalla është më bogë bet ose mendimi tjetër ka thonë ma yuadibani fi kebiretin kanë thonë nuk është gjinahi i madh cili do të thonë nuk ka zor më ularguaj për ati gjinohet allah zot gjelna ruit për çka janë këtu dënuar këta dy njerëz kanë pejgamber si bela kanë pejgamber thonë po ze fe ayyukum e ti bjeri dhe te një ka unë për nga mersën kush preju vëpë mi bjen dy, dy friska dhe më thonë për minda dhe mja uqin në bivore me qëllim që mjë ulesu në dëshkim i bivore edhe e kina përmen dikun e kina spjegua kitë qeshtje dhe më thonë në nakide alejo dhe unë na me veplu kitë qeshtje jë, edhe e kina përmen mendimet e përgjirëm dhe ndjetarve edhe pse kina thonë se ka khiloft më në këtë Mësele, mirë po këna unë se khilafi sështë me anasullez e hlësënetit, fjallë e vërtet është kështu. Dhe unë, përgjabela alihisera të waseram, dhe të këta dy njerëset për nëndëshkohen, dhe të nuk nëndëshkohen për gjë tjetër për pospër, oma ju azhibani illa filgjibeti, o elboul, dhe të këta dy njerëset për nëndëshkohen unë varrët e tynë, dhe të të të të të të të të të t Transmetohet prej Katodes radiyallahu anhu apo rahimahullahu nje hollë prej dietarëve tabeinëve të, të mëngj, i cili thot se nau ka thon se shumica apo ndëshkimi i varrit është prej trisë anev, gibetit në mimës, ha, gibetit për gojimit, bartjet fjalëve, edhe mosrutjes pe urinës Allahu zeujel na ruaj Rrezkshmëria e Gibeitit vazhdon edhe Hoxha edhe përmend hadithe të tjera, të cilat tregojnë von për rrezkshmërinë dohom e Gibeitit, prej tyne von e, e përmend hadithin, të cilin e transmeton Enes radiallahu anhu, e ka dhënë këtë hadith Imam Muhammedi në Musned edhe Abu Daudi, edhe e ka dhënë në botë edhe Shejhu Al-Albani alayhi rahmetullah e ka bë hu hadithin sahih, se te Enes radiallahu anhu thatë ka thon pejgamberi alayhis salam, kur jam ngritet kur ka bostet miraj, thatë i kanë pa disa njerëz që kishin thojt e bakrit, thatë edhe me eçkë i qkyshin ftyrat e tynëv edhe gjoksët e tynëv edhe është trishtuopi nga mberë a.s. kuri ka pa po këta njerët kështu edhe kanal Gjibrilën edhe ka vetë menë he ule kush janë këta njerët që pobojnë kështu dhe të umë thapi nga mberë a.s. he ule i ledhineje kulune luhu me nësë këta jënë atat cilët i hajnë mishrat e njerët dhe gjësisht iboi ngibet njerzit u yaqauna fi a'radihim thad edhe i marrin apo i porkambin nderin apo moralin e besimtarve Allahu azza u xel na rujt gjithashtu e transmeton Abdullah ibn Mas'udi un hadithin te cilin e ka nxir Imam Haythimiu doon e ka nxirri Imam Tabaraniu edhe er, Imam Haythimiu e ka bue kit hadith da un majmou' zawaid ka bue hadith sahih thad Abdullah ibn Mas'ud thad ka qen thad ne njerite pe pejgamber alayhi salatu vesselam A, kanë qenë dë njerës të pingambejrë shumë edhe u shua një ani, po e bën një betë, po full keqë për, për tjetërin, dhe të masje i kryu i të i tha pingambejrë alihi, salatu wa salam, të kallel, të kallel i thujnë arabisht me mërë dhe më thonë urmojës e në dhe me hiqë atat në betrat e mishit. Thet i tha kynhiri, thet për nga mberit a lehi sallatu wassalam, thet u mime e të kallel, thet për i qkofi, thet nëshongra mish qi më mithet, unë dhëm dhe, thet i tha për nga mberit a lehi sallatu wassalam, inë nëke ekel të lahme e khike, thet i a hongri mishin vlau ton, thet gjësisht mërër mëjësën edhe hiqit të mbetrat e mishit, Allah zhë gjennaruit. Transmetohet prej Amër i Ben Nasit, radiallahu anhu, e ka transmitohet Bukhariu në Debul Mufred, edhe Vakia, e ka transmitohet Zohet, edhe Shekhu Jon, e Boisake Luhuajni, dhe më thonë, ka thonë se hadithi i plotësën kushtet e Bukhariut edhe të Muslimit, që thëtë Amër i Ben Nasit kena kaluethet nga një magarë apo nga ka një moshkë ingordhurë i vek era e keqe thot edhe na ka thon Omer ibn Nosi ju ka thon Omer ibn Nosi shok vetina ka thon me mush barqet e Juve me mish prej qisoj qeftine është më mirë se sa me hngr mishin e burrit musliman apo më mirë se sa me bogibet muslimanin Allah se u jeln ruajt gjithashtu transmetohet prej Ibrahim ibn Edhemit thot ka qen ibn Ibrahim ibn Edhemi musafir te disa njez thot edhe e kan shtru buken per pore a kanë çitbuk edhe ja kanë nis ata njerëzit që unkon aty musafir te Ibrahim ibn Adhemi me bogibet me bogibet në njerë. Sa ti ju ka thon Ibrahim ibn Adhemi ata që kanë çançen para juve e kanë pas po zakon me hanën mishin masbuke Ndërsa jo, e keni ndërua të raditën e tynev, e ja filuat dhe më thonë me mish, para se më ja filuat me bukë, gjësishtë ja filuat me gibet, Allah zëvgjell në rojit, në hëndë, kështu e kanë konsideruat djetarë të gibetin. Transmetohet prej pre Sufjana Thauriot, Allah zëvgjell qofti knaqën me ta e transmetohet thonë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Rruaj nështë prej Gjibetit, o i e ka volë vokohu finanset edhe rruaj nështë mara, thot, vokohu finanset me i prek, me i shkenë në nderin e njerëzë, a më thonë që kjo që shtu, që kjo që shtu, që kjo që shtu, dhe jo hlik e di nuk, sepse kjo ta përish, fëjmë të onë e qyshe këna përmenë hadith në parë, mëse rra harranja atë hadith edhe bënën kokat e juve. Gjithashtu, është pyët, Bishar ibn Herif, Nëhom ni on e plei dietarëve selefit thotë nëse një njerë i bën gëbet njerëzit thotë është adil gjithsesi ai pranohet hadithi i tij na hadithi i tij na është hadith sahi një njerë i ç i bën gëbet njerëzit ka thon Beşri ka on nese është i një ose bëm dohoni bën gëbet njerëzit ka thon huwa da ka thon hadithet e tij janë hadithe mawdua te shpikna sikur mos ma posa sened hiç sikur mos ma ekzistuo një njerë i ai njerë i het senedina vetë se ka bogë Allahu zejna na rujt Transmetojnë, Fudeli ibn Rja dhe thetë se e kumë një e Sufjan e thauriun, thetë që ka thonë, thetë vallohi, thetë e ka paset një, një shtizë ndore në tina, thetë me e gjuë, thetë një besimtar, me qitë shtizë ka thonë, ma mirë është për muë, seso? me e gjuho, me gjuho në time, gjithisht me e bo gibet, apo me nënqmue, gjithashtu transmitohet pre Hasan el Basriut, se ka thonë, se të vëllahi ka thonë gibeti, jahanë, fejnë besimtarit, japrish vej prat besimtarit, thet, mashpejt, thet, se të ma shpejt, se sësë që jahanë, se, se, se jahan, të krymat, se të trupin e tina, Allah zë gjelë në arrujt, Allah zë gjelë në mbrojt pe gibetit, lësë Allah në zë gjelë që më narrujt prej kësti gjunahit keq, më narrujt prej këti mish E lusë Allah nëzë o gjellë që t'jetë këshilë për mua edhe për jua edhe mësim për gjithë besimtarët që t'alargojnë në gjibetin, mështë t'indynë gjuhat e tyre me gjibet, e kulu kauli hedhe, wa estafurullahi wa lekum.